e parlamentit ai theksuar se ky është një inovacion i ndjeshëm. Ah, kjo mundnie e lidhotra jaudit fort din kalimir për zonën e të varfërve gjithashtu edhe për të tjerët që kanë çelësa. Teatri është këtej. Mirëmbrëdhet ju të gjithë. e që ka të ja bënd mirë sot dhe të folet tja jeti që ja kini me para a që ka të bënd mirë që ka e dhe dhe që ka mdojë që ke jeti shtish ka e kënumi pari që ke punë të dojë tregojë me njeri Ti e ka vendosur të bëj mirë sot, ti po e aktham keç. A ja pa ka vendosur të bëj mirë? Ti apo ja aktham keç. Ora, ata ata mirë, ti apo. Gjithmonë ai vetë mirë, ti vetë keç, në fund s'kan do. Na këtu në për shemb, këtë këtë shembull tash që hapuna sa janë lidhur me Zotin, Allahu xhalla xjalaluhu vaj do të na tregojë drejt pas drejti në Kur'anin e Kerim, arai qi ponavan never gjithmonë mirë, nëse ta kthejmë me të keç, s'ka vën në fund. Kja ajet an shaj që do të lasë për ta. Allah i gjelle gjelalu hu thratë Bene Israelit Une juve yu ju dhash me hongër prej qile Qka ka piderëse me të kalume? Shpendin ja kemi tregu, po Në vend shivit qka bike? Bene Israelit Në vend shivit El men El menna o sallua Qka ishte men? Shii në formën e kuj? Në formën e njaltit, a? edhe sofra prej qila erë a, a u bon të natë mirët e që tash Allah i gjellë dhe gjellë luhu mas kejve të mirëve shka e vëkallon për në Israelit do me morë masa kita e të tregojët qish do me morë masa zotit që tash ama masat e zotit tani nuk janë si tonat kër i bojmë na dikuj mira a i nabanketj shka bojmë na kër i bojmë dikuj mira a i keq nabanketj i thojmë kështu ati njëri muish me pa ti mopim ue Kjo është e jojnja, si njerës që stu, që Mu ish me pati mopi muhe Ngoni mirë Koncentroni me ajetin e Allahi Gjellë e Gjellu Qka ju ka bo zotibë në Israelit Për keç pritjen E të mirave të ati ishka jam ka dërgu Ua idhë akadhna mi thakakum Ua rafa'na thaukakum uttur juve, Me juve e patëm lidhë një besë edhe një kontrat Ju e lishut A ju vlasnik të në katunin të unë, në gjami më siqinije Besën edhe kontratën Besën e cila be ka në ta E kini njën të kalubën Shka ja pa të bo zoti benë Israelit E qëta shka zoti ju e latar E prishet kontratën me muë Ngo qëta shka ju ka gjedë pra Ua rafa na thau ka kumë të tur Ta kodrën e turit Javë kam brejk në bikrije <të> Zoti gjellë gjellë luë Nëtë popolë në të cilin a i dhnu për merë masa Shfarë masa Aspo besona Ja lë asdu me besu Irtefa er u të tur I thoi ngu në arabishtë e qësaj E që kja kodrë qëtash Unë e po e banjë shembol këtë librin tim këto Kodrë Uara fa'na fa'u ka këmuttur e ka që këtë këptim Allah i gjëllë e zhelali u kodrën E ka ngrejt qështoh jo, E ka ngrejt qështoh Kodrën, po qështoh E qëtash banorët e benjë Israelit ku janë ty e që këtu rëfuni apo beson e ashlova që këtë kuptime ka ki ajet Allah i Gjalli Gjalli hu merë mosa nbi ato njërë shka aju jetë mira ato jak thajnë me pket apo beson ashlova bëne Israëli Allah i Gjalli Gjalli Gjalli hu ka thonë khudhu ma atajnëekum bi kuwa mërë të vratin ose kodrën bi krije mërë të vratin me sinceritet Bikua ose kodrën bikrije Wara fa'na fa'u ka kumut tur Vëdhë kuru ma fi hilallekum të të kun Edhe atë të cilën javqovan të vratë Bane vepër Ndo shta Dë njoni preglaznive mës ashtu me ndu Se në Qka i kanë bobe një Israilit të vratit Dë punë plët jemi të i bohë Më me metoda tjera Nda i kurani kërimit A shheim bodikimi prondërsata kaluojmë. Mos po thotë dash një është dënia për vllazërinë, ndoshta se Allahu xhalla xhelaluhu mos po na ngrihen maranëve këtu gulakën apo kodrën e vuksonit e po la ban, po la ban perishancë gjithkët nëm, kur xhos po ngojmë hiç, këtkriem vetë po shkojmë. Unë po ju tregoj me Kur'anin e Karim vllazni se kjo s'ka mend. Ometet Rasullullah t.s.a.u. mos kan mendodh ngritja e kodrës e çlumja e Zotit me ta mbi krijenë muslimanëve. Kjo s'ka mend. Po çka ka menduar ja jet kanë kurani kërimo ama kan Allah li azbehu wa ant fihi Allah jalla jalaluhu ka thon nuk ju baj azab juve derisa Muhammedin mes ju ket kan thon sahabat kjo kollaj kana masi disesht isht ka bëba ka halli ja rasulullah fa rasul Allah jalla jalaluhu wa ma kan Allah muazbehu wa hum yastaghfirun derisa al-messin e juft ket njer i s'ka thot o zot mue edhe qerve besimtar fal nei kusuret kodren se si jam ngren zot i mbet për moskini gal Ka nevojë më vërtet hiç. Deris al-mesjid e juv ka njerëz që ka marrën abdes. Deris al-mesjid e juv ka njerëz që ka vënë sejd. Deris al-mesjid e juv ka njerëz që ka pranim e kanë punë. Deris al-mesjid e muslimanëve ka njerëz që ka thënë bismillahirrahmanirrahim. Deris al-mesjid e juv ka njerëz që ka thënë audhubillahi minash-shaytanir-rajim. Deris al-mesjid e juv ka njerëz që e din kuranitërimën për mendsh. Dërisa në mesin e njëvë ka njërë shka me hadisët e rasullajt përdojnë Dërisa në mesin e njëvë ka njërë shka notën falin qëjerë këtë flenë Dërisa në mesin e njëvë ka njërë shka ja falin njën njën qëtërit gabimin Më s'kini gajle se kodrat Allah i mbi juve nuk ingrejnë mo E po, shka mundët me ndohë pra qëtërsen Tërë shka mundët me ndohë Denime tjera Denime me epizoda Qfarë epizoda? Epizoda jo si denime të po a i shahobul aika a madani metira çfarë për shembull çka mund të mendoj në metit rasulullah sallallahu alaihi wasallam për dënimeve mund të më indol katastrofa e 61 mund të më indol katastrofa e 85 mund të më indol katastrofa e 90 s'ka ujë në fis s'ka bukë me hongër s'ka kët nuk ka mundet më indol katastrofa e fkos fundit muslimanëve çka po ju ndodh mund më ju ndod katastrofa të lloj llojshme të cilët Allah i gjellë dhe gjellë ju i ka para pa, e mui me ju ndodhë katastrofa me smuje të cilët, prej të cilëve sët kanosët një popullit, apo në shumë popojve reziku, edhe s'din ka mbrojnë prej ative smujeve, e që si gjonën kohën, tonë që tashë. A kësis, kësi, kësi, denime mo, mos me ndojë dikush. Unë e po thëmë kështu, edhe po këthehem, po thëmë prapë dishka ndrishe. Ska mo me ungrejt kodra, me i ra njeri pë Çuket kuptim e koha. Ometa Rasullullah nuk do ta shohë kodrën e gulakut ngrejt me përmis lopçan e më na tha Zoti apo poloni me Kur'an el shova këta, ama do të ngrejë kodra ndriçe disi. Kodrat po më ngrejë po, ama ndriçe. Si për shembull. Po silernë në stad. Çashtu kurçi ndriçe. Si në shkop 63. Edhe ajo është ngrejt me ato kodrave. E çëllat kodra pra pronë pra, e Zotit çetash. Po ngren ato spija të cilët na kurpë i mbarojmë e tani pra. me plot kibër po dalim vllahut ton kojshi po i thojmë shtëpinë sanikodrë kam mbaru. Allahu xhalla xjalaluhu po i librit pra, a pa punë kodrat. A pa me kodra funa, po i librit për funë në sekonda 10 gradë me rekhterit, u sa spuna kodrat, skuën kodrat, qeshin vllazëni kodrat, a pa ndorën e Zot. Edhe ato artificial, edhe ato të errat keqjan, ndorën e fuqishmit Allahu xhalla xjalaluhu wajalla sha'nu. Edhe tash këtu ju ka thën Zoti i Bënë Israilit, apo besoni a kodrë një arslova mbi krijje? Që tash unë e di çka jeni tu prit, inimsuj ju me më mësive ajeteve, si çelën e mirësh, apo ja vën Zoti i Bënë Israilit, ato po e kthejnë me diçka. Edhe tash shohim masaj ka kan boshti, se ajetë çshtu shkoi. Allahu xhe lalalunja, Bënë Israilinya, Allahinya, ato janë. Edhe tash Bënë Israilina. Thumma wallaytu min ba'di zalik, falaula fadlu Allahi aleikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. E ju edhe masë kësaj Thatë la ilaha illa Allah Ska zëtë veç tije o oh, Rabbu l'alemin Allah i gjelle gjelalu Usa unë turi sinon vajt, vajt vajt, <laughs> -t e këthejvan venin e vet eh, Veç e këthejvan venin e vet Ju ja këthi që pinë të ure dhe të e mënihar Qe që të janë bëni Israëli Une veç e lë shova kodrën E mirë besu, së ka problem Qe poj azabi u hek Veç e lamë natonën Ju mënihar thatë ska zëtë mëra Qe ka jetë u fullti E qëta është kjo ke bëni Israelit A në lidhje me neve Bëni Israelit edhe na Kodra u rafshu Kodra u rafshu Rën venin e vetë Na e lamu dhe në Zotit bëni Israelit Qëta është kohë në ton Qisë po vepronë të athu A po vepronë si bëni Israelit në disa aspekte apo jo Po Lazo Kur po him dhe në një so Po bojmë biseda apo dhe një konak Lidhje me besimin Islam edhe qashtjet rast Kur an i kerimit edhe këti dini në të cilin jemi në ta Kur kush nuk pofon As njës për ngrej në gjishtin heq Mas i po dalim Mas i po shkojm Alla mërë zorë se Po ata mi thon Se mërë të erë zorë se pata Po thuj mëra Thuj qka po prit Shti më konë të akem hoxën Qështi të akem më konë të i thom Po qështë në shtja asa ansha? Po thuj shti Po thuj qka po prit Po dhe sulmojnë fejë njërzit Po folin pa argumente Po thojnë skazat, po thojnë s'ka penga më, po thojnë Kurani i Kerimi s'ka libër i Zotit, po thojnë Kurani sa Allah, po i Kerimi s'ka fjalë Allahut, po thojnë Rasulullaj s'ka pas mucize, po thojnë dini Islami nuk është i vërtetë, po thojnë edhe çara feh hinxënlet, po thojnë edhe krishterin xhenethi, po thojnë edhe ai që ban Mir Nikola Tesla vajën xhenethi, këtë rregull, këtë hinxënet ama kurash kur janë ato njerëz që me argumente flasin, mës Brami mukoën më tek ish na thon. U jo ashto thuj. Jo më konë të kisha thonë, thuin ven, jo ma shpini, jo me lafës, jo me gazetë, jo kolla, jo, jo, jo ma shpini Thuin ven se me nuk je lobi, ama na shka thonë Thojmë, unë me ndoj kështu argumenti jam e mbro Unë me ndoj kështu me këtë argument Urdhna eja me argument e sulmoj e islamin dhejtë për zrejti se une nuk jam musliman edhe zban zati Me konë musliman veqë se na kimi ndodhën këtë di Qëtu zban me nejtë musliman? versë që më ndodh. Po po e dim me argumente se në këtë binshka emi as bini vetme të cilën Zoti e pranon. Me argumente me dim e kush doje, ne turrhojë për bisedë. Ku pitjerve po them, ne turrhojë për bisedë edhe gjë mbas i qinie këta ecakë. Ne turrhojë për bisedë pra. ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Prap Allahu jallalu that mos me pasqen rrahmeti mshira ime. Ju kishim më thënë O Beni Israil të humbën. Ktu nuk ket ajet mëshir kush anësh për qëllim. Mëshirën ket ajet rahmet ash për qëllim Isa. Ju ka plot prej Musës te Isa e çut nikon te rri bënë 100 probleme, ama rahmeti jam prap në pejgamber jam çoj. Prap i jam çoj Isa alislamit, prap me kitab, prap me mucize do vërtetu e ju tani edhe masisës e bënë atë problem që e kanë bënë profetullin sot nuk jemi në rradh. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين كانت ايات الله جل جلاله يدرت يهودين كره الرسول صلى الله عليه وسلم يهوديه تجلات كان يهتون كره الرسول يو تيش كابو يهتوني محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يو يو اديني شوم مير Edhe keni mbythuj u tha Zoti a, a. i Yahudive kohë Rasullullahit (sallallahu alaihi wasallam) çka kanë dorë me Yahudit të cilën nai patën përzi punën lidhje me ditën e shtunë. Çka ka dita e shtunë këtu? Dita e shtunë, ngjohun arabët i thonë sab. Çka do të thonë fjala sab? Chip. وجعلنا الليل سباتا. E kanë bën notën sab. Çka do të thot? Pushim. Fjala sab Çif dësot pushim, dita e pushimit. Ama dita e pushimit për kë? Jo për besimin, jo për ditë, jo për besimin islam, po dita e pushimit për bënë Israilin. Zoti ato pushojnë ditën e shtunën e israeli, kanë, pa punë. Duqanat e bënë Israilit janë shtunën, pa punë. A ditën e diel pushimi kuja? Ditën e diel na pushimi i nasarëve, pushimi i krishterëve. Muslimanët kur e kanë ditën e pushimit ndërna yolës? Kan ditën e premte. Pra kur të rrim na papun ditën e dil Jemi të nej papun ditën e huj Na ditën e dil dhut me përnu Na ditën e shtun dhut me përnu E dhila për neve e hën E dhila për neve e martë e mërkor Për neve dhita e gjumot ditë papunet Jo ditë papunet, po ditë li, di, Kështu ditë freskimi Terisat falet në mozi i gjumot E dheta, terisat falet në mozi i gjumot Në po që ditëm këto gjerman Popoli gjerman Konkret për ato respektivisht për janë se ke emnin Dillën janë pa punë, edhe do të punën, axhumoasin thoin Friday, Italia. Po vaundë edhe na i mi habit sa për kuptojmë më xona teç. Ditës xhumo Friday, dita pa punë, ama dillën rrin pa punë xhumon punoj. Po shërbehen me kalendarin ton, ti dini, su Islamin por asulmoj. A, a me kalendarin e këtij po shërbehen. Po i thoin hanas mon mon, era ho di muj monat. Do thot muajin ja e marrën prej Hona, siket kuptim e ka, me Dillin po shërbejn. Çu de madhe. Kto ku i shih këto këto këto. U thoin mesat një nënësh edhe mesat sjetrës, do thot era po e, e pranojn se muin e rregullon Hona e jo Dilli, apo ka kalendarin me Dill. Kto ne erbzor marr muaj katëdhjetë një ditë, marr kalendarin 67 14 ka 14. Çshit muaj, pse ja kanë lënë atish ka, thash janë angazhuar me marrë muin. E pra, t'kthemi pikë saj temën. Yahudit por gjithëllë morën kanpas për qëllim me hipërvizjonat. Jehudit kanë diçka e ndër. Jehudit oklogjinë në dor e katçkoi ndonjëherë përzi. Ato s'din me bë rregull hiç, veç përzi. O idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu inma nahnu muslihum. Kur ju thashmani më rregulloni, u thonë jo, na rregull punojmë. Ju thashë do një ditë dersa të kaluam Ramazan, na punojmë rregull. Edhe aty gazetar George Bushin, çka po bën ti me ket luftë se tash në botën arabe këtu? Dhe kjo sa luft. Si jam luft. Bo po të bëj luft? Po çka po bën? Po do më në rregull dre mbi tok. Allah Allah. Po rregulli jamë përshingë dhe me tornado në mbi tok be tokmaka. Rregulli në mbi tok me ligje. A zakonet e, Zoti e Zotit xhella xhelaluhu kur dominojnë në atmosfer vetëm atë religj ligj rregullator. Që të rsen e hekë ligjin e Zotit, moçera xona janë këç rregullime. Asë është, ligja Allahu Gjellë Gjellalu Qetra aqë regullim më njëherë Edhe kush nuk i shekht të gjona Në drejt për drejti Me emni në këti kitabit që ka ja kemi për para Ati njerit plët drejta 100% I fitojmë, hiqë pane i dhonë kër kush Masi zotin e ka dhonë kërani kërim Me i thonë ati njerit ti i e i verbët Ti nuk shekht Me thonë di kush për ju me që ka e një prezent gjami A ki argument me naselë se njeri mundët me konë Me s'nj po? po. Allahu i ka thën Kurani i Kerim, inna la ta'mal ta al-absar, walakin ta'mal ta al-qulub allati fi al-sudur. Që mosdia edhe nyronca, edhe shkumja an sistemet, subkur sistemi i kaluam e disa sistemet tjera, subkur socializëm, komunizëm, kapitalizëm, e këjt këto janë çasi njoni mbasjetrimu i dëshmishtimi me ne i pe këjt, s'ka problem, heq sa i përket islamit, ë këto Allahu xhalla xala u thot, çu çdo kush jeton nuk i ka qerrur sinçka i, i ka, ka i kanë ball, po i ka qerrur sinçka i ka kanë zemër. A psritet e ballit sa duhen ato edhe për shkak i ka kriju Zoti, kemi kalum dokën çak fillim tramadhonit. Për çka janë psritet e ballit? Ato për çka ishin? Ti i thajmë si duhen ja 5 dakika dia 1. Për çka ishin psritet e ballit? Me pa rrugën, me pa loren, me pa babën, me pa me arabin, me pa qiblen, me pa me pa ëh uh, temira te dunjohet me pa mesë edhe me kresore me i pa rrugët. A psita zemrës për çka janë ato? Psita zemrës janë me pa Zotin dhe me besimin edhe normat e tij edhe vlerat edhe ash nishanat Allah, edhe e Allahut, mucizat e tij me i pa mbitok këto shifën me si të zemrët. Këto si qëronë, këto të balit, ti ve fërt takë pun ju ka me. Si të zemrë, si qëronë. Para që kakë, duhet mu kësi dasht e zdasht e më rrugën e Allah i Gjellë e Gjellëu, më rrugën e Korani Kerimit e Sunetit Rasullajt a.s.m. mos me i përzi gjonët. Pra po këthejmi të e shtundar. Jahudit i patëpërësit Zofi e dini shka të bani ju. Ditën e shtun, pë A interesant që ka ndonke Ditën e shton jahodive në bregdet Peshka që vishin Se ishin peshkatarë Jahodit që janë konë rëhalen ngu në arabishtë E kiminan një fjalë këtute në Shumë ju për shtatët e gjuhës tonës Shumë ju për shtatët jahodive Ame një fjalë të pastër të kolumë si loti Cërgar Po fjala jehun Fjala e ibrani jimë shqip Spjegohet me fjalen cërgarë enda cak enda cak pa temel, pa baz, pa vatan, heq e gjuishin pashka në deti Allah i zhëlle zhëllaluhu për me nejtë në besim jahudit me ngurë në në zotit ju sëta të shtunën mësë me dalën mërë këdet s'ka me zonë pashka ama të shtunën pashka të vinshin qka bërë në jahudit tëne pa jo me sëptihim il të ëtihim khitanuhum pa Allah i zhëlle zhëllaluhu wa jo me la jësbitule la të ëtihim Sa ditën e shtun, kërë ju pa të thënë rini, ju vishin pëshka në deti. Po ditën e, ditët e gjera, kërështë e shtun, dilëshin me gjujtë, s'kish pëshka në deti. Kjo shka të të fëtë kjo? Mësushtim e Zotit. Mësushtim e Allah në gjënë në gjënëru. Se dëshira a jote duhet dëshirës Zotit me ju përshtapë, e jo e kondërta. Dëshira a jote duhet me ju përshtapë dëshirës ati. Qëtunën s'ka pëshka, dëshir shtunën peshkat në bregdet sa të dush, kur ja o ditë e kishin në dalume me gjujtë. A diçka se kishin në dalume, në bregdet as në i peshkë. Sga të penin gjithë ditën sëto. Po vesmi nga që tash, naturistat po i vesmi, në zonësat e darvinit. Edhe si ajtë e poshtë kejtë, po i pismi. Edhe kejtë njerëzit që ka mendojnë se natyra po e lunë roni kërësorë. Ajo është kejtë, së fajtë së fe. Po pismi pra, ku Peshat me i prun breqdet. E ko e din tani priroda se sot tha ashtu mos merr i lon breqti. A din shiket? Në tira din shiket puna ajo. Ja. Po pse po ja lon pra pun pa pun? Se po folin njerzit këtura. Do më mësu njerëz detra letete, ne jom mësu jom mësu fjal pa fjal, jom mësu kultura njerëze. Toska ka ktu nketa, denemi yeah Allahu te zelaluhu. Mir po ja udhitis ka banu. Ja audit Kej ditët, cëla javën shke, E larnë nuk gjujshin Veç ditën e shtonë gjujshin Shka do ishin me faun me këtë Shka të në thujsh o musa Po të kalzoj Më të jakiminis me të kalzoj Se na të kondër të të të të boj Shka të naporësit e zotijot Ta dhijsh të po të boj Me dhije se na të qëtër nën të të boj Lëzni, popisim që tash A ka që tash prej mesit të orë kësi njerëz Ja u di shka Amma me vepra, a ka athu Ka vlazni Ne even a kanë ndonë të punë Shëshni Ne even a kanë ndonë shëshni në tonë Musliman ve mbarë botës 1 miljard e 200 milion Po ju ndonë dhe në kësi probleme E emnin musliman Shartët e islamit këtë në regër Plotë herë po veprojnë Si që kanë veprojnë jahudit Plotë herë, jahudit që, që farë behone ju pa azonë zotish Ka po thotaj, ato po e bojnë qepërën E qëtash, na po pismi kështu se Ja e folë mi gjetham Ja e folë mi realitetin Ja shui Ja ja bajm dertin vetë vetës Ja hitz dalmi në kursi Ja vim me ngu kur anu i kerimin Ja hitz him gjami Po pysë mi konkret pyshe Se dert po e bajm vlaznisht A ka thonë Zotin mu fali? Pes her Apo e fali ma jo? Apo e bajshmi qetërën shka potat Zotin? A ka thonë Allah izne qatën me dhonë? Po Apo bëhat a jo? Jo, apo e bën shmi tjetrën. A na ka porosit Zoti me dash njëri qetrin? Po. Apo e hasmoim njëri qetrin? Po. Apo e bnojmë kundër tën pra? E këtu na shkajimi të fol qetërsen për vetë se një popull i Zoti po e urdhëron me boni pun ato qetrën bëvojn. Qetërsen kur josesim të po pra hiç. Na ka porosit Zoti mos me hum kohën, apo Abraham? Na ka porosit Zoti më me Rishfat mos me humur, apo e bvojn? Naka promësin Zoti mos me pi piësh që janë haram, apo e pir lini ja yon mi grup, apo e pi, anëmon ndonjësh musliman ta po e pi? Ati gjalët e Saudis, atë gjalët e Saudis u kthi pi kanote se në Saudi fjala sheriahti, sheriahti aktive e Saudis, jo i Zotit, dhe ka alkoolin mos me mos me shtin Saudim rena. Hajde hajër inshallah, sefte nitëm njëhere, që një herë që ne hiqim atë ndonjë alkoolin zer tarest s'me dojka. A interesant, Mohamed Yemeni A i Opekit A i njeri majh madh i Opekit A i Mohamed Yemeni Po shkru një dit një gazet për i gazetave Se kur pas ka shku në Hollywood A nasojmë se Mohamed Yemeni Nuk e ka venin në Hollywood Në Hollywood e ka venin shetanët Hollywood i sa gjoj besimtarë A gjëhen ato drogës A, a gjëhen ato gjojnë, A gjëhen ato A gjëhen ato virusit Si dës të bubë këtë a gjëhen në Hollywood a dia Resdov Fisk Ashkalif. Mir po çe për fat interesante, Muhammed Jemeni, i cili bota islame e ka i ka dhënë imunitet për mbrojtjen edhe përgjësin e këtej pasurisë islame në botë, sepse ajo është lidhur me naftën ngushtë, Muhammed Jemeni po shkon në Hollywood aje, edhe tani çka po bën ai? Heq pa kurrë në marrë, edhe musliman, heq pa kurrë në marrë, ajo artistja më shquar në botë e farsadit, nuk ketë zaman çetash, po ja çet dorën e për, përja qëtë dorën shpatla e tani barabar më prezen se dhe kejtë mësafirve kur përja vesin pikati këtë drejtë e këtë u këti njeri më ja qitë dorën krap o dhëtë Mohamed Jemeni para se me arë kejtë akto gjone i ka paguj që ki njeri, që ki rezil që ki pis, që ki e gjinë që ki rezil, që ki në nëshmub që ki i poshtër, në Saudi po përthot po nuk banë me hi alkoholi saharama me shërja Me cëllin shëriat brash hara alkoholja Thua me tonin a me të zotit Me të zotit Po e dhe të jatë i të zotit duzme ju përsta E tani ajo komonda e ushtrije Saudis Ja paska zonë një Saudionit Jo trit nuk i din Ndo këtë les t'i din Ja ndo e ndo mjetët e për me marruje mek Fërsh si gaz Buto gazi thëjnë arabisht E mushin me gaz tëne E pumpatin masit akallin për, për me bo hëzli me zi E s'ka pas ku të ashtin i rakien Në qatë për ishtin Në thëtë sa karnë të njerëz apetit Edhe këto në thoi neve se jemi muslimat Amat kondër të në pebojnë Në thoi në dhe këto se jemi muslimat Amat kondër të në pebojnë Edhe vlazni Edhe qëtosh ka po e sulmojnë islamin e ju Edhe tonin Edhe qëtosh ka rinijës Po i japin gjithë molin Hitë shpanar, lëj, lëj, mjetësh edhe shkrimësh Ama në të gazetë Ka po e donë rinija në qëtë gazetë Pe avë sulmojnë islamin N Shka po e lëzën në dhijan, rinjes qatë gazatë islamën për jasulmuj, edhe ato mënë thunë, kur po bërbon pishmanë, se shka kanë bërë, po vinë për në asojnë, po, po adhe nabre jemi musliman, po ajë muslimonit se sulmonë muslimonit, në no vëllavë janë. A shumë mu abet do t'jo punë atua. Muslimonit, muslimonit nuk e sulmonë. Edhe kemi thonë, as që e sulmonë me mendim të keqë, se mo, jo me djejtë, jo me lapsë, jo me drunë, jo me as me goj e që shemi a thunë musliman dheri sa na e sulmoj njoni qëtëri me mëndimit të qia Semi, pra nuk ban që na kemi pjative Allahi shka nga ka urdu të kondur të punojmë për, se ju, për, ju përshtatemi fisit tjetër të ne fëkullna lehum kunu kërë dhe në të nëkhasin mës ta ta i kalojim ajetin Allahi dhe lezhe laluhu qëtive jahudive shka i afkangrejnë zot i kodrën edhe i ka angazhuh ka që keq me marë kitabin ka që me keq Me këtë kët sulmë Që kashtë manë Me mbaqin e kodrës Bikrine ative Ma në fun jahudit E këthin shpinën Allah i gjelle zelalu tha A edhe shti e këthin shpinëna Edhe mas kësaj Mas jelë shumë kodrën Thatë jo aprapa Që ta shqetër sen dhe të përdori A pe liqi zotit Allah i përmer mos aqera Vlazni Por në bi jahudit A wa jaal nahum kërëda Tha zotit i kam bëma i muna I kam bëma i muna Doqë në harë moti masiqinia pa ta thonë se do të vinë kaq ia jet, kur e përmendëm Darwinin edhe nzancat e tij, thamë është mos a lidha ai fratëveceli në lidhje me në lidhje me me çito majmunat që çisaj në Kur'an e Karim shkahen përmendëm se njerëzit, Zoti Majmuna i ka bën kohën e Ben Israilit për shkak për shkak se nuk e ngargurën e Zot. Jo, kjo nuk ka të bëjë kurrë, jo, ato njerëshka i ka bën Zoti Majmuna jetën e e Muesës aleyhisselam kohën e Muesës, ato Majmuna prap kanë dhë. Ato Majmuna janë zgdukur. A njëri është para ative A ato janë qëtë ka dimi 721 që i para erës Na dim që i musa dimi 721 para erës ka vdik Pra qëtë i pari janë dikun Njëri është me herës që ato Pra nuk u zonë kërkush me lidhë të gjona Njona me qëtër mi furë që ka të keqe me qitë në popull Që ka është dopta Fë gjallnaha ne kale li ma bejnë edhejha Wa ma kalfaha wa ma v'idhëta në lëmuttëqin Kajtë të thjallë Fë Allah i gjelle gjelalu kur gjësë janë qëtër përveç se më uajfa, dërës me javë tërhegë vëreqen, edhe me udhonë një gjde ative njërës me shka edhim edhe njën vetën, a na jemi ato shka edhim edhe njën vetën besimtar edhe njërës shka i frigën zotit. Pra, ki dërës edhe tjerët janë, ka zotit gjëllë gjëllë, hu me uajfa, lillë më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Rrugën e Allah i Gjellarë Hunatami, me të madhe Ingrejmë durët edhe thojnë O zëtë, mësë në banë prej ative Shka e kë pregadit dhe një dini denim me rambi të Edhe lusë mi zotin që edhe në qovë Se ash pregadit dhe shka me rambi ne Allah i ne lutë mi me ngrejt edhe me largu krejneve Zotë i Gjellarë Husbash ku kejve sot Ramazanin kabull në e bo edhe të armën Let edhe kabull në e bo edhe të armën let Edhe kabull në isha Allah Lilla el fatiha British mos taqshojm shumë gat. Na sarat, krishterët. Krishterët. Wa qalet in sarat al mesih ibn allah. Ku inkristënojnë se Isa është djali i Zotit. A rani edhe ato pikëti? O biti sola më këto ajo. A duhet më atë për më fol më për ato njerëshka janë të njohur krie. Në sarat krishterët thonë Isa është djali i Zotit. Ëmir rregull. Thash even in this mot e pra për për sris. Me sa fil kemi në xhami. Gjemëtri kemi në gjamiqka nuk ju kararash Të një gjeratat e kalume Me lodhë me neve në lidhe me besimin e krishtenve E kështu pra Krishtenët besimi ative Thotë kështu Zotë i marë Ju muslimanë në shkaj njëfni Ashtë i jubërë dhe i jonë i njaj Këtu s'kemi dalim heqë Se për një me Allah i gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e Lem jelib Ajë nuk lind Walam ju lab Ashë që lind di kush për e ti Walam jakun lahu kufu an ahad Edhe kush ati Allahu samet haru Allahu samet Kur kush Për kërkën nevoj zoti nuk ka Të gjithë kërje sa për ata nevoj kanë Allahu samet Lem jelib nuk lind Walam julem, asë që dikushi prej ati linë Walam jakun lehu kufuwen ahad Asë që kush ati i përgat Asë që kush ansh se aje Ti nga besimi jonë mislam Hajtë të krishtenë vim të poshtet ashtë Allah i manë usas Isa gjali ti Mërjemja nona Isus Në reglë kejtë okay. Mërjemja nona Isus Isa gjali zotit Ama Allah i s'ka gruën O mërvash, qëfar besimi? Aranë për ki ajeti ajo Qështu me hinë provimë a ja jo. më në kalën Qështu me qësi Qështu me edhonë një provimë dikon A më në kalën të përmeshmi A usos, a ukri Dë thotë ki ajet Ashtë ajet i cili na hëthir Me qera ajetin kërani kërim Me deshifru besimin e gabushëm Ato nuk thojnë Ato nuk thojnë na jemi në besim gabushëm Ato jetin shumë mirë dhe janë regël Ama realiteti anë